És dimarts 10 de setembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament Palafrugellenc inverteix 30.000 euros en renovar la pintura horitzontal de l'Avinguda Pompeu Fabra. I també us explicarem quins són els actes previstos per a la Diada de Catalunya aquí a Palafrugell, uns actes que us hem de dir que estan supeditats a les inclemències meteorològiques. La informació comarcal ens portarà a explicar que l'Ajuntament de Verges ultima un servei d'àpats a domicili per a la gent gran. <todicly> Tornarem cap a casa nostra per explicar que la zona esportiva de Palafrugell comptarà amb una xarxa de calor que permetrà augmentar l'estalvi energètic. <todicly> També visitarem el Centre Municipal d'Educació Núria Ribes-Mascarós per explicar que dijous sobre el període d'inscripcions als cursos de català. En parlarem amb la Núria Roig i la Marta Pedrós. I per últim repasarem veument com afronta la Sauleda el seu debut en el partit de Lliga Mundial corresponent al grup 16 de tercera catalana d'avui a les 9 de la nit s'enfronta a l'esporting Vidrarenca en el partit de de la primera jornada. Iniciem aquest informatiu d'avui dimarts 10 de setembre previ a la Diada Nacional de Catalunya posant la mirada en unes actuacions que estan tinguent lloc a l'Avinguda Pompeu Fabra, una de les vies de comunicació més importants de la nostra vila i ens posarem en contacte amb el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, en Pau Lladó i és que l'àrea de mobilitat és la que s'està encarregant d'aquestes actuacions. Saludem a Pau Lladó, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Pau. Bon dia, Rubén. Doncs, com dèiem, aquestes millores que s'han produït, que si no m'equivoco s'han produït al carrer Pompeu Fabra. Sí, s'ha pintat tota la senyalització horitzontal de Bumeu Fabre, bé, s'està pintant, i es van fer sobretot el tema d'espaios de diners, que realment estava molt malament, i avui, doncs, ja ho veieu, per les inclemències meteorològiques, doncs, s'ha fet un, un petit peron i mm -hmm. es continuarà, diguem-ne, a partir de demà. Ens mm has -hmm. dit, no?, que l'estat no era el millor, no sé si tenim dades de quan era l'última vegada que es va fer aquest repàs de, de pintura. Realment fa molts anys, uh, ara mateix no, ara mateix no, no ho tinc apuntat, però sí que, que es veia que, com passaves, doncs, hi havia passos de zebra, alguns uh, molt esborrats, altres que ja s'havien deixat, uh, perquè s'havien fet uns passos de, zebra, uns passos de vianants uh, més, més i millor marcats. Uh, es veien aparcaments lineals uh, força malament, però bé que doncs bé, es podia havia la línia d'horitzontalitat, la línia divisòria dels dos carrils, sí que es veia un veu bé, bé, però l'altre realment es veia malament. I, és clar en una zona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 Sí, se fa una torsió de tenda antilliscan i a partir d'aquí doncs, fet s'ha fet un pintat eh, que, perquè ens atengin els oients amb, amb força durabilitat. Per tant, la torsió en aquest cas del cupeau fabra és una torsió eh, global, és una torsió que ve doncs serà de llarga durada, de llarga durabilitat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 doncs sí que estem treballant també amb obres per projectes que es duran d'aquí poc, com és, per exemple, el carrer Sant Josep o Manufractures del Suro, uh -huh. o en aquest cas, o en aquest cas doncs, també tota la zona centre que ja han treballat també pis de la policia i que sota tot això no ho farem de forma unilateral, no ho farem de forma des de l'Ajuntament sinó que ho, estem, que ho estem treballant també amb entitats i amb el sector comercial per tant Exacte. això són les grans peces de la mobilitat Molt bé Pau la veritat és que doncs, després quan un conforma el pressupost després ha de, ha de doncs, triar potser aquestes prioritats a vegades des de fora no? o des de la població no ho entén sobretot si no es, no es fan les actuacions al, al costat de casa seva. Ens, ens podeu explicar una miqueta com, com, com ho valoreu això? Quin, quin... Quin, com, com ho mesureu? No? Quines actuacions han d'anar primer i quines s'han doncs, d'esperar una miqueta més? Des de Mobilitat doncs, valorem, sobretot, anar fent mica en mica. Les actuacions que des de Mobilitat ens plantegem doncs, és la pacificació al centre. Fa poc, com ja sabeu, es va acabar el carrer Sant Sebastià i mica en mica doncs, ara comencem el Sant Josep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 explicar les una úmica el, el, el, el que és el projecte i ho farem de forma diquem-ne que sigui realment no doncs, doncs realment necessaris a dir no, això, això que deiesu, no? cada que es que li recli doncs, no és reclint el, el carrer de casa seva. Doncs, nosaltres ja ja tenim un pla dieiem-ne que aquest pla doncs, l'hem anat, anat parlant amb els veïns d'algunes zones i en aquest sentit ens doncs, ho tirarem endavant.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 Unes actuacions que, com hem comentat, en Pau Lledó s'estan duent a terme. Avui, doncs, a causa d'aquesta pluja, d'aquesta meteorologia que ens acompanya des de primera hora del matí i des de ja la nit anterior, s'han doncs, hagut d'aturar i està previst doncs, que es reprenguin de i aquesta setmana s'enllesteixin doncs, aquest, aquest repintat de l'avinguda Pompeu Fabra. Unes actuacions que han tingut un cost total de 30.000 euros. I com dèiem a l'inici d'aquest informatiu, doncs, demà és la Diada Nacional de Catalunya i com és habitual i com és tradició, Palafrugell està doncs, preparant els actes per a aquesta diada. L'Ajuntament de Palafrugell està ultimant aquests detalls dels actes institucionals organitzats amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya i per tercer any consecutiu la celebració tindrà lloc als jardins de Can Bec, just davant de l'Ajuntament. Els actes de la diada de Palafrugell s'iniciaran a dos quarts d'onze del matí a Plaça Nova amb l'actuació de la colla castellera dels marrecs de sal per continuar amb una cerca vila fins a arribar als jardins de Can Bec, on es desenvoluparà l'acte institucional de la diada. Un cop als Jardins de Can Bec, a partir de les 11 del matí, es podrà gaudir d'una nova intervenció castellera dels marrecs de sal acompanyats dels seus grellers. Uh, quan faltin 10 minuts per les 12 del migdia tindrà lloc el Parlament de l'alcalde del municipi, Josep Piferrer, i tot seguit es procedirà a l'Issada de la Senyera al So dels Segadors, interpretats per la Puncat Cobla i la Coral Nit de, de Juny, la qual seguidament oferirà una actuació als assistents. A partir de dos quarts d'una del migdia, un vermú popular i una ballada de sardanes serviran com a cluenda dels actes de la Diada a Palafrugell. I després denumerar vos quines seran les activitats que estan previstes per demà per celebrar la diada aquí a la nostra vila, és moment de marxar de la nostra població i anirem fins a Verges, per explicar que l'Ajuntament ultima un servei d'àpats a domicili per a la gent gran. Un dels nous serveis que oferirà el consistori en el nou mandat a partir d'aquesta tardor és el catering amb àpats a domicili per a persones amb problemes de salut, convalescents i gent gran. La regidora delegada de Serveis Social, Susagna Ribes, explicava ahir el Punt Avui que engegaran aquest servei a partir del dilluns 30 de setembre, però obriran inscripcions una setmana abans, és a dir, el dilluns 23. El projecte neix amb l'objectiu principal de garantir una alimentació adequada i equilibrada als bergeletans que tenen dificultats per cuinar o proveir-se de productes alimentaris sortint a comprar. Els serveis socials, en aquest sentit, de la població de verges han detectat en els darrers mesos diversos casos de persones que mengen com poden per problemes de mobilitat o simple desmotivació en ser grans i viure soles. D'entrada, no hi ha un volum gaire elevat de casos, però des que ho han anunciat ja han aflorat algunes persones potencialment interessades que no havien detectat. A continuació us expliquem com funcionarà aquest servei d'àpats a domicili i és que cada usuari primer de tot haurà d'adquirir els tiquets dels àpats de manera anticipada a l'Ajuntament per 7 euros cadascun, tot i que el consistori aspira a revisar l'import a la baixa si la demanda creix i no es descarten subvencions per a casos acreditats pels serveis socials. Els menús s'elaboraran mensualment amb assessorament d'un nutricionista i tenim presents al·lèrgies o intoleràncies dels usuaris. També, a més a més, consideren l'opció d'acabar organitzant un menjador públic. Els menús oferiran primer i segon plat i postres, una opció que permetrà que en alguns casos els usuaris, n'hi ha que s'abasteixen de l'or domèstic o reben suport dels fills que viuen fora del municipi entre setmana, en reservin una part per al sopar. I a més a més doncs, també hem de destacar que per minimitzar els residus l'Ajuntament ha previst que els àpats se serveixin en carmanyoles hermètiques per poder conservar el menjar els caps de setmana i a més a més aquestes carmanyoles seran reutilitzables. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Tornem ara cap a casa nostra per explicar que finals del mes passat es van iniciar les obres de la primera fase de la xarxa de calor de la zona esportiva de Palafrugell amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2. Aquesta actuació també suposa la substitució de les actuals calderes de gas naturals per les calderes de biomassa. Les obres tenen un import de licitació de 430.141,91 euros i estan enmarcades en el programa operatiu FEDER 2014-2020, comptant així amb una subvenció del 50% de fons FEDER i un 25% de la Diputació de Girona. La primera fase afecta a la piscina municipal mitjançant la instal·lació d'una caldera automatitzada de 500 quilowatts, així com tota l'obra civil associada que permetrà acollir les següents fases previstes. D'altra banda, cal destacar que s'incorporaran altres ambicioses fites per aconseguir reduccions adicionals del 5% en concepte d'energia tèrmica i del 15% en concepte d'energia elèctrica, així com la promoció de llocs de treball per explotar i mantenir els boscos propers. I arribem al final d'aquest informatiu i ho farem explicant una notícia que... Té a veure amb el Centre Municipal d'Educació i és que a partir de dijous s'obren les inscripcions per als cursos de català. I avui ens hem desplaçat, com és habitual per aquestes dates, fins a l'oficina de català, al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas i Mascarós, d'aquí de Palafrugell, per parlar amb la Núria Roig i amb la Marta Pedrós i és que ja comencen les per, els plaços per inscriure's als cursos de català. Bon dia i gràcies per un altre, un altre any doncs, atendre'ns a nosaltres. Mol bon dia, sóc la Nuri. Uh, Mol bon dia, sóc la Marta. Ja les coneixeu, ja les coneixeu. Es presenten, uh, comencem per tu, Nuri. Si vols, ens fas una petita valoració de com va anar també el tancament de l'any passat i després comencem amb les preinscripcions que comencen aquest, aquest dijous 12 de setembre. D'acord. Uh, l'any passat vam fer una cosa nova a Palafrugell, que és que vam fer un tercer mòdul que va arribar fins a Sant Joan, nosaltres durant molts anys això no ho havíem fet perquè molta gent treballa de temporada i realment els alumnes eh, intenten buscar feina quan n'hi ha, però com que tot el consorci ho feia igual, també ho van fer. Val a dir que alguns cursos van acabar força bé, sobretot als nivells més alts perquè la gent té una situació laboral i personal més estable. No tant els cursos de nivells més baixos que realment vam anar una mica perdent alumnes que trobaven feina o canviaven d'horari, etc. però en conjunt, el curs en conjunt va anar bé. Doncs amb aquesta novetat d'incloure doncs, aquest, aquest mòdul 3 doncs, fins a Sant Joan, doncs, que va tenir els seus adeptes, és una miqueta complicat, això, poder... No sé si us hi trobeu, Marta, que s'inscriuen moltes persones a inici de curs, al setembre, i després, a mesura que va passar l'any, aneu perdent alumnes, o no és no tan això? Sí, sí que ens hi trobem. Nosaltres treballem amb adults, els adults tenen situacions laborals, personals i familiars doncs, complicades. No sempre l'escola és la seva prioritat, com pot ser amb els nens, i això vol dir que hi ha moviment. Però tampoc tant com podria semblar. Eh? L'any passat hem matricular... Vam fer unes 380 inscripcions, no vol dir 380 persones, perquè hi ha gent que es matriculen tres vegades, a l'octubre, al gener i a l'abril, però d'aquestes 380 inscripcions van acabar 330 persones, diem. Eh? Vull dir que el tant per cent d'abandonaments o de pèrdues... Eh? és relativament baix per ser classes d'adults dir que estem, estem contentes estem contentes. i amb aquest bon regurs doncs, que va deixar l'any passat i també doncs, en global no? des de que feu aquests cursos de, de català, doncs, eh, al setembre arriba un nou curs un nou curs escolar i un nou curs també aquí a l'oficina de català 2019-2020 fem eh, el repàs si us sembla no? d'aquests diversos cursos que, que oferiu i després doncs, ens posem a comentar doncs, alguna de les característiques que presenta cada curs uh, les inscripcions, com dèiem, comencen aquest dijous, 12 de, de setembre Qui, quin és l'horari? Comencem per aquí també Sí, nosaltres farem inscripcions del 12 fins al 24 de setembre els matins sempre de 10 a 1, a menys que algú no pugui venir a aquest horari i ens truca i fem un horari diferent i també els dilluns a la tarda perquè hi ha gent que no pot venir al matí els dilluns de dos quarts de 6 a dos quarts de eh, 8 Uh, i pel que fa als cursos uh, tenim com cada any pràcticament tota l'oferta, més de nivells de no catalanoparlants quatre, nivell, quatre cursos de nivell bàsic dos uns, un 2 i un 3 i un de nivell elemental 1 que per qui no ho recordi, el nivell elemental quan acaba el 1-2-3 quan acaba el 3 ja D'alguna manera considerem que persones que han vingut de fora de qualsevol racó del món, sigui d'aquí mateix, al costat a Saragossa o sigui de molt i molt lluny, ja les considerem catalanoparlants, malgrat tinguin algunes mancances, no importa, però llavors ja les considerem catalanoparlants i llavors fem els altres dos cursos, que us explica la Marta? Sí, el nivell d'intermedi i el nivell de suficiència són cursos... a per persones catalanoparlants, independentment de que el català sigui la seva primera llengua o sigui una llengua apresa, eh, ja de grans, vull dir que no, aquí no hi ha la distinció. Eh? Un cop la gent ja pot parlar català amb fluïdesa, tenim el nivell intermedi, que és el que abans la gent li deia el nivell B, mm -hmm. i el nivell de suficiència, que és el que abans tothom en deia el nivell C. I nosaltres en, doncs els oferim tots. Um, hi ha encara un nivell superior... Que és el, el C2 que no s'està oferint presencialment, però que sí que s'ofereix a distància i que si a algú li'interessa, donc també ho, ho gestionem des de lcina. dir eh? que poden venir igualment aquí, a fer la prova de nivell, a recollir tota la informació, a matricular-se, etc. Doncs important també perquè hi ha molta gent, no? O cada vegada més feines, no? abans es demanava el que és el C, eh, el C1, ara, doncs eh, també el, el nivell D que es coneixia abans, i aquest C2, eh, doncs que també es demana en, en moltes feines i per tant és important eh, doncs, remarcar-ho eh, això. No, no és que es demani, perquè demanar-lo no es demana. El que passa que el nivell superior, o nivell D, o nivell C2 en el marc europeu, és un nivell que dona punts que si tu has de fer unes oposicions o has de demanar un trasllat, dona punts perquè vol dir que tu saps més català que la persona que té el nivell C, però no és un nivell que es pugui demanar a cap feina crec que amb, amb el C sí que passa això no, però amb el, amb el C2, eh, en aquest cas com tu deies, com bé puntualitzaves doncs és per, per obtenir més punts en unes oposicions o en algun altre tipus de, de, de feina. Eh, respecte a aquests diversos cursos que ja hem comentat, eh, m'agradaria saber també si hi ha molta continuïtat de gent que comença el bàsic 1 eh, i després continua el bàsic 2 i, o fins i tot gent que ha acabat en el juny amb el bàsic 3 i diu, va, m'engresco amb el elemental 1. Eh, això passa? Tenim no sé si teniu fins i tot dades. Ah, ara mateix aquí no tinc les dades, però sí que passa de, de bàsic 1 a bàsic 2 i a bàsic 3 molt, entre bàsics i elementals potser ja no tant, però també, però fins i tot tenim un percentatge de gent que comença bàsic 1 i acaba suficiència 3, és a dir, hi gent que fa absolutament tot el circuit, fins a arribar a tenir el, el nivell, el C1 de català. Això és un tant per cent petit, però gent que fa 4, 5, 6 mòduls, moltíssima, eh? sí, sí. Per tant, eh, aquests nous inscrits, eh, no sé si n'hi ha molts de nous inscrits, vull dir, aquesta gent que comença des del primer nivell, per, doncs, perquè acaba de venir o perquè fa uns anys que ha vingut i veu que ara sí que és necessari. Eh, teniu forces nous o, o són més eh, eh, antics alumnes que, que continuen altres cursos? A veure, antics alumnes és el gruix, però fixa't, eh, el bàsic 1, que és la gent nova, alguns repetidors, d'acord, però és que és la gent nova, n'oferim dos... Cada tres mesos. És a dir, sempre tenim molta gent a Bàsic a primeríssim nivell, sempre. Mm. Tant és gent que acaba d'arribar, com el que deia, gent que porta una temporada aquí, que fa uns anys que és aquí, o uns mesos, i que ara pot. Pot pel que sigui, perquè ho ha vist necessari, o perquè estava treballant d'interna una dona en algun iaio i ara pot, etc. Però en oferim dos, dos i dos. És a dir, com a mínim, com a mínim, sis l'any. Sis durant un curs, que és moltíssim. I de mitjana, quantes, quants alumnes hi ha en aquests diversos cursos? No només en el bàsic 1, eh, sinó en, en, en tots els que oferiu. No sé si teniu més o menys comptabilitzat. Em sembla que de mitjana, uns 18, Marta? Sí, més en els bàsics, que sempre passen la vintena, però crec que la mitjana de l'any passat eren 18 persones per classe, sí. Tenim un mínim perquè el curs es pugui obrir, que són 15 persones. I normalment en els cursos més baixos els assuperem de llarg i en els cursos més alts doncs, a vegades ens movem això al voltant dels 15. Però uns són una vintena o passen de 20, els altres 15 ens quedem això en un en una mitjana de 18. Però sí que hi ha això, hi ha un mínim, perquè, clar, no som una acadèmia, no podem obrir un curs amb quatre persones. Això després li resultaria molt car a l'administració. I ara, després de... No sé, ara, quants anys fa que es fan aquests cursos, eh, perquè segur com m'ho vau explicar l'any passat, però la meva memòria em falla. A Palafrugell, a, de, pròpiament del Consorci, des del 92, però és del Consorci... Ja n'hi havia hagut, ja se'n feien de cursos de català, és a dir, que més de 30 anys, 35... si sí, puc dir una cosa a nivell personal. Jo, personalment, aquest mes d'octubre farà 30 anys que vaig començar a fer cursos de català a Palafrugell. Vaig començar l'octubre del 89, però ja se'n feien, ja se n'havien fet abans. I com, com afronteu això? Després de 30 anys eh, en el teu cas, i no sé ara tu, Nori, quants em portes si deus estar pel tros, no? també, com, com s'afronta això? Mm, L'estiu serveix per renovar aquestes energies? Eh, no sé si molt, acabeu molt esgotades al juny i després doncs, aquests parell de mesos ajuden a, doncs, a tornar amb forces a, a encarar un nou curs. Home, jo sincerament desitjar que arribi a setembre, no. Però que els cursos eh, ens agraden de fer i, i venim amb energies, sí perquè fer cursos per adults eh, almenys per nosaltres i per mi en particular és un plaer és un plaer perquè eh, a part de que jo em sento pedagoga bàsicament gairebé més que professora de català eh, vens a classe els alumnes estan motivats els alumnes tenen ganes per això venen els alumnes eh, adults eh, fan amics entre ells i veus una bona sintonia classe. Uh, la veritat és que jo mai em fa mandra fer cursos. Altres coses, poder ja, amb la meva edat, una mica més, eh? però fer les classes no, m'agrada molt. I jo porto encara més anys que la Marta fent-ne. Vaig començar a Bellvitge fa mil anys i vaig treballar a Bellvitge també fent cursos de català per adults, en aquell cas només castellanoparlants, i continuo i fins que em jubil·lic. Igual no suposo, Marta... Sí, mira, mi de vegades uh, hi ha gent que em diu ostres, 30 anys fent la mateixa feina no t'avorreix? No, perquè és que els cursos no són mai iguals, és a dir, sí que ensenyes uh, la mateixa matèria, però la gent és diferent, uh, sempre busques... Cada, cada grup té una dinàmica diferent, sempre busques maneres diferents de fer les coses, vull dir, i la, la interacció humana és tan rica... Que, que mai és igual, però evidentment físicament quan arriba el mes de juny eh, jo començo a tenir doncs, problemes de veu, em mm. noto ja dies que estic molt cansada a nivell vocal, intento fer exercicis, vull dir, tot això sí que passa, però vaja, jo no ho canvio per cap altra feina, eh? Doncs, eh, amb, aquesta, amb aquests ànims, doncs crec que la gent que ens estigui escoltant i que s'estigui pensant doncs, de poder fer algun d'aquests cursos, doncs crec que... que que li serà, doncs, eh, d'allò més engrescador per per venir a apuntar-se. Recordem, del 12 de setembre fins al 24, els matins doncs, de, de, de 10 a, a 1, i a les tardes, doncs, el dilluns també de, de, de dos quarts de 6 a dos quarts de 8, per si ha algú que no, no pugui venir als, als matins. No sé, eh, Nuri i Marta, si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar que no us hagi preguntat, o, o, aclarir algun, algun, algun tema, o, primer si no, doncs, animar no, a la gent que, que s'apunti a aquests cursos. Sí, correcte. Animar que vinguin, animar que saber-ne més sempre és un bé per tothom, personal, professional, social, i ja està, que els esperem uh, durant aquest mes. Sí, sí, res més per afegir. Mm. Ja està tot dit. Molt bé, moltes gràcies a totes dues. De res, a tu. A tu. Així doncs, recordeu aquest període d'inscripcions que s'obriran a partir del dijous 12 de setembre i que estaran obertes fins al 24 del mateix mes i podreu anar-hi tots els matins, de dilluns a divendres de 9 a 1 del matí i també els dilluns a la tarda de dos quarts de 5 a dos quarts de 8. I abans d'acomiadar-nos, ara sí, eh, escoltarem a l'entrenador de la Sauleda, en Nacho Paez, que s'estrena al càrrec aquest mateix dimarts en el seu partit, corresponent a la primera jornada de del grup 16 de tercera catalana recordem que el partit de la Saoleda contra l'esporting Sporting Vidreren, que va haver de ser ajornat fins al dia d'avui i a les 9 de la nit tindrà lloc aquest primer partit de la temporada per l'equip a Palafrugelleng en la seva visita a Vidreres. Escoltem a Nacho Paiz de com afronta la Saoleda aquest primer partit de Lliga bueno, pues, La pretemporada de la Saoleda amb tots els seus problemes i inconvenients pels temes de treball, vacances, lesions, eh, dels nanos. Si tenim en compte que nosaltres som un equip de barri que tampoc tenim futbol base per poder fer els entrenaments i, i a l'hora dels partits érem 12 i amb el porter de davanter. I, bueno. Tenir en compte tot això, la pretemporada ha sigut molt bona, els nanos han fet molts i molts minuts, han corrigut, hi ha hagut poques lesions, gairebé poques... I bé, bueno, amb moltes ganes i molts d'ànims i, i preparant aquest primer partit, que nosaltres aquest primer partit el juguem dimarts per un problema d'un nano que es casa i els nanos anaven convidats i per horaris era molt complicat jugar cap de setmana. O sigui que nosaltres començarem dimarts amb moltes ganes i intentant puntejar els primers punts de la temporada i, i sabent que la temporada serà molt llarga i molt difícil i bueno, mirant endavant vale? ens, anem, ens anem veient i anem comentant i una abraçada molt forta a tothom Vinga Doncs com el Palafrugell i com molts altres equips també de la zona que per problemes doncs, amb el conciliar el futbol amb la vida laboral doncs l'aprende apurada que han pogut fer no ha estat la millor de totes maneres però desitgem a la Sauleda doncs que es puguin dur els tres punts en aquest primer partit, en aquesta visita al camp de l'esporting Vidarenca, avui a les 9 de la nit, dijous, comentarem el resultat doncs, de l'equip Palà-Fruigellenc en aquest primer partit del grup 16, que recordem en la primera jornada també va deixar la derrota del Palafrugell al camp de la Tordera per 2 a 0. I ara sí, doncs ens acomidem d'aquest informatiu, amb aquesta darrera informació de caràcter esportiu amb, amb aquest primer partit de l'Associació Esportiva La Saoleda i nosaltres doncs, ens retrobem dijous. No obstant això, us recordem que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell a l'instant, doncs estigueu connectats a la nostra pàgina web radiopelafrugell.cat a més a més allà podeu activar les notificacions per tal que cada vegada que pengem una notícia us arribi al vostre dispositiu mòbil i sigueu els primers en assabentar-vos nosaltres com dèiem ens retrobem dijous dia 12 que tingueu una molt bona diada de Catalunya Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Pelafrugell de dilluns a divendres